Biziki ongi, um, Azteko bi haurtzaingira, eta bi aurrentzat, orduan lasai, lasaiki. Uh, Egia da uh, Azteko leku egokiena aurkitu behar dela, uh, egin duguna da um, Elkartearekin, ez ginen bakarrik haurtzainak, Elkartean ere badira, beste bi bertsona, uh, Elkartearekin hasi gira betxak begiratzen, eta ez diren hainbeste, eta azkenan iru autatu ditugu uh, Bizitatatu eta hautatu ditugu herriko etxearia auezteko eta herrikoitxeak hautatu um, du bat eta um, eta pagatzen du alokailua. Aloka